Андрій Кокотюха. Живий звук. Детективний роман. Видавництво Фоліо. Харків, 2008 рік. Читає Галина Шумська. Андрій Кокотюха народився 1970 року. Популярний журналіст, письменник, сценарист. Закінчив факультет журналістики Київського державного університету імені Шевченка. До 1996 року, коли друком вийшла перша збірка кримінальних творів «Шлюбні ігрища жаб», писав виключно в стіл. З того часу світ побачили 25 його книжок. Окремі романи, видавничі проекти «Кримінальна Україна», «Таємниці та загадки України» книжкові серії, дивний детектив тощо. Переможець літературних конкурсів. Вісім разів ставав лауреатом всеукраїнського конкурсу «Коронація слова». «Живий звук» – новий детективний роман Андрія Кокотюхи у стилі нуар. Випадкове знайомство кримінального репортера Ігоря Варави з молодою зіркою естради Анжелою Сонцевою обернулося для нього дуже серйозними проблемами. Що відбувається з ним і довкола нього, Варава не може пояснити. Спроби хоч трошки розібратися в ситуації ставлять під загрозу його життя. Люди, які вважаються найближчими друзями Анжели, помирають чи зникають. Ситуація стає критичною, і Ігореві доводиться навіть перейти на нелегальне становище. І все одно він продовжує своє розслідування. Аби знайти відповідь, Вараво повинен вивчити життя Анжели Сонцевої. У відкриття, яке він робить, повірити неможливо. Тим часом коло мисливців довкола нього звужується. А «Є люди, яким народу написано бути жертвами» – Жорж Сіменон. Люди носять маски, на яких зображені портрети тих, ким вони хочуть чи ким повинні бути. Сприятливий випадок не змінює людину, а лише знімає з неї маску. Ваше справжнє обличчя вас здивує, але воно було там завжди. Кліфорд Ірвінг Розділ перший Сходить сонцево А я підхопив з-під носу наповнений шампанським фужер і пройшов усередину. На подібних тусівках бувати доводиться нечасто. Можна сказати, практично не доводиться. Тому я не зрозумів, вже все почалося, ще нічого не почалося, чи так і повинно бути. А як для вечірки в клубі середньої престижності тут було надто тихо, хоч людей вже й набилося досить багато та й поїли не лише шампанським. Поз мене проходили дівчатка офіціантки, розносячи коньяк у пузатеньких келишках, горілку в строгих класичних стопках червоне вино та сік у високих склянках. Однак алкогольні напої чомусь активним попитом не користувалися. Аж дивно. Адже, як на мене, народ, що зібрався для розпусти на халяву, повинен змагатися, хто більше вип'є. На гості в основному зосередилися на закусках. Побачивши викладену на тарелі гірку смажених курячих крилиць, я відчув, що не обідав тож одразу прилаштувався біля цього їдла за найближчим столиком. Місце мало кілька очевидних переваг. Столик стоїть пореди з виходом, Повз нього всі проходять, не звертаючи уваги на того, хто там засів. Завжди можна непомітно для інших зникнути. Хоча навряд чи хтось із присутніх буде особливо перейматися як моєю появою, так і втечею. А в тому, що звідси треба буде скоро тікати, в мене не було жодних сумнівів. Я і йти не дуже хотів. Мене навіть особливо і не запрошували. Просто подзвонивши продюсеру з метою традиційно запитати, ну як там ваше нічого, несподівано почув вічливе Слухай старий, у нас завтра типу, бенкет, зйомки закінчені, і з цього приводу невеличка вечірка. Усі свої будуть, так що я тебе запрошую. А я хіба ваш? Гівно питання, старий. Ну, приходь коротше. Коротше я прийшов. Сам не знаю, для чого. Швидше за все, просто з цікавості. Невеличку залу огортали напівтемрява. Тим не менше, схрумавши три крильця і запивши їх ковтком холодного шампанського, я нарешті роззирнувся довкола і побачив усе, що хотів побачити. У кутку за двома сунутими столиками отаборилися, очевидно, найбільш свої з усіх наших. Продюсера Коліу Комарницького важко не впізнати. Цього велетня, як я дізнався, у тусівці кіношників дражнять Кінг-Конгом. Він говорить щось смішне, махає руками, і кожне його речення викликає дружний жіночий сміх. Наспоміж дам – котрі обсіли свій столик, мої очі вихопили та ідентифікували акторку років 40. Вона часто грає бізнес-леді та дружин бізнесменів у російських серіалах. Я не дивлюся серіали, просто регулярно читаю нашу газету «Міський тиждень». А там недавно було з нею інтерв'ю. Люська Корбут – Випросила в мене телефон Комарницького і домовилася про зустріч із зіркою сама. І з режисером Ромою Барабашем я теж познайомився. Власне, продюсер та режисер єдині, з ким я тут був справді знайомий і з ким плідно працював майже два місяці. Спроби напитися з обома відразу або з кожним окремо не вдалися. На відміну від офіцерів міліції, з якими мені доводилося мати справу набагато частіше, ці люди мистецтва, ну, зокрема, кінобізнесу, сухий закон майже не порушували. Постокань яку за знайомство – максимум, який я зміг собі з ними дозволити. Нема коли пити, а виправдався тоді Комарницький, при тому навіть винувату мармизу скорчив. Ну, нема, значить нема. Значить, так і буде. Тепер же сидять, легають аж бігом. Подібні фуршети – той самий легальний привід відтягнутися по-людськи хоча б кілька разів на рік. Коля Кінг-Конг надто активно жестикулює своїми довгими руками, до однієї з яких ніби приріз келешок кон'яку. А Роман? Тихенько сидить у дальньому кутку і, здається, повільно, але впевнено наливається горілкою. Хрій їх розбере цих творчих людей. Ну, не те, щоб мені залежало конче випити з діловим партнером. Просто я звик саме до таких алкогольних стосунків з усіма, з ким породу діяльності мав справи. Насамперед, це були менти, а менти народ, який живе за принципом наливай та пий. Очевидно, на тверезу голову жоден з них не міг зрозуміти та пояснити, чому в нас, якщо й ловлять когось серйозного, то дуже швидко відпускають. А пояснення, зроблені на п'яну голову, не мають юридичної сили і, відповідно, не можуть йти в газету. До речі, про наших пташок. Тримаючи лівою рукою чергове крильце, а правою накладаючи собі на тарілку салатику з квашеної капусти, я вже встиг зафіксувати в напівтемряві клубної зали кількох персонажів, яких свого часу злапали та швидко випустили на волю, де ці екзотичні птахи літають і дотепер. Де-де, а тут, на приватній вечірці кіношників, я нікого з них побачити не сподівався. З жодним із них я особисто не знайомий. Вони теж не знають про моє існування, а якщо і знають, то не особливо переймаються. Моє існування в цьому світі їм нічим не загрожує, попри те, що ваш покірний слуга завідує в газеті «Міський тиждень» відділом криміналу. І на кожного з цих типчиків, так само як на багатьох інших, мені регулярно несуть компромат, як підлеглі кореспонденти мого відділу так і позаштатні автори з числа добровільних та безкомпромісних борців із криміналітетом. Наприклад, Григорій Юхимович Захаревич. Ось він, біля барної стійки, смакує каву з коньяком і втирає щось в симпатичній молодій елегантній парі. Хлопець, якого я бачу в профіль, активно киває. Дівчина тримає свого супутника по підруку. руку, Поїдає Захаревича очима і благовійно мовчить. Ну, Відно, президент фінансової групи «Південь» говорить їм мудрі речі. Але навряд чи розповідає про те, як у 97-му зізнався в організації фінансових махінацій і сів. А тим часом його найближчих партнерів відстріляли протягом трьох місяців. Вони розробили схему, яка допомагала їм кидати на бабки та банкрутити не лише нещасні державні промислові підприємства, а й партнерів по бізнесу. Причому, закручена Захаревичем і компанією «Махина», працювала так успішно, що фабрика з виробництва валянок на Вінничині, яку офіційно було визнано банкрутом наприкінці 97 го Згідно зі звітною документацією, брала замовлення на Валянки аж до вересня 98-го. Якби зазначена в документах кількість справді була виготовлена та реалізована споживачеві, то у Валянки теоретично мусило б узутися все доросле населення не лише Вінницької, а й сусідньої з нею Хмельницької області. На волі Захаревич опинився через три роки після винесення вироку. А вже через рік цей колишній король валянків уже об'єднав під крило фінансової групи «Південь» кілька дрібних банків. Сьогодні його називають олігархом. І в ньому, крім усього іншого, є невеличка кабельна телекомпанія. Або ж Олександр Семенович Гнатюк. Він же Саня Гнат. Десять років тому контролював секс-бізнес у кількох готелях на лівому березі. Сьогодні має частку в кількох казино, ресторанному бізнесі та, за перевіреними чутками, фінансує кілька глянцевих журналів. Ага, точно, журнальні обкладинки в кіосках. Ось де я бачив дівчаток, що з модельною грацією Супроводжують його пересування. Час від часу пригублюють світ і гумово посміхаються кожному, з ким містер Гнатюк вітається. Я хотів продовжити споглядання за цими та іншими сумнівними типами, коли хтось привітався зі мною. Вараво! Ігоре, привіт! А ти тут я б. За шматочком слава? Люська корбут власною персоною. Колега культурою в нашій газеті завідує. Тільки її тут не вистачало.